Малките мъчнатии, 6-та учебна година, 12-та лекция на младежки окултен клас, държана от учителя в София на 12 декември 1926 година. Чете Рудан Стоянов Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Четоха се темите Най-красивата критика Има постъпили някои работи, на които да се направи критика. Най-красива. От какво проистича думата критика? Няко отговаря, критика, значи воювам. А откъде идва коренът? Българите имат корена крея, едва се държи, после крия, после крътя, нещо, което не е на мястото си. После кръст, казва някой. В критиката има и създаване. Критикът също временно събаря и гради. Ако изнасям само лошата страна, той не е критик. Критика... Критика има както хирургът. Не само да разделиш, но после да присъдиш. Да направиш отлична операция, да лекуваш, едновременно да изрежеш гнилото, да остане здравото. За пример сега се прави операция с нож. Но всеки един от вас може да се направи операция без нож. Една подотена от стомаха може да я извадиш и да накараш да се подуя ръката ти. Да я посочиш мястото. Да кажем усещате едно трескаво състояние. То е известна излишна материя. Може да концентрирате вашия ум в известна посока и да я съберете всичката в един малък цирий на най-безопасното място с най-малки разходи. Според медицината къде е това място? Някой отговаря, само на главата са опасни. Тогава дълбоко ще пожелаш да излезне болката някъде. Човек, който не е готов да пожертва една част от тялото си, той ще страда навсякъде. Все трябва една болка да се изрези някъде. Ако не може чрез жлезите, чрез порите, най-после тя ще се избере само място и щом се избере, вие няма да бъдете свободен. Нали често на очите излизат тези малки пъпчици, ечемичево казват хората? Излизат после на клепача. За предпочитане, отколкото да излезне в окото. Всякъде може да излезнат цириите. Само в мозъка да не става. Там са най-опасни. В стомаха може да се ликуват. Най-лесно се ликуват в стомаха. Сега за критиката. Каква е задачата на критиката? Защо трябва да се критикува някой? Този приятел, който изнесе реферата, ще може по-добре да го критикувате. Беше представена за критика скица на един реферат от един брат. Някой от вас да изнесе един малък реферат с критика. Някой казва. Братът, който предлага скица на тезата си, най-добре той е да прочете реферат и тогава да се критикува. Друг казва, на пръв поглед изглежда малко изкуствено съпоставяне на евангелистите с тези народи. Трети. После в Рим се намират още 50 евангелия. Сега се явява въпрос, защо са избрали само 4? Христос толкова е говорил, много работи е казал, но много малко са написани па и другите евангелия са едно преповторение, с малка разлика. Сега може да си изнесете съображенията, защо са приели само четири евангелия, а другите са отхвърлили. Някой казва, при един от Вселенските събори, тогава направиха проверка на тези евангелия, които се намирали в Александрийската библиотека и са намерили някои от тях като същи с четири тях. Другите са противоречали на четирите, и са останали само четири. Когато турският главнокомандующ Омар е превземал Александрия, какво е казал? Ако книгите в Александрийската библиотека са както в Корана, изгорете ги, защото си имаме Корана. А ако не са, то пак ги изгорете, защото противоречат на Корана. Някой казва, Йоанн действително казва, че много е говорил Христос. Книгите на Новия завет едва около 80-та година са били събрани. Фигура 12 12.1, е която представлява рисунка на две чаши. Една голяма и една малка. Защо тези две чаши, едната е по-голяма, а другата по-малка? В някои случай вие бихте избрали малката чаша а в други голямата. Ако искам за вас вино да налея, ще изберете голямата. Ако искам за другите от вас, ще изберете малката чаша. Когато някой от вас иска да ви почерпи, непременно трябва с голяма чаша. И в критиката зависи. Има два вида критици. Едни критици млязат на слонат Като падни отгоре, ще те опари за година. Има такива, които мязат на русата. Като падне отгорите, усещащ се доволен. Има разлика. Някой пита от какво зависи да критикуват като сланата или като русата. Злонамерено ли е? Или така му идва? Приятно му е. Он, за който ще критикува, трябва да бъде много правилен човек. Той трябва да има много правилен череп. На когато главата е избутана, такава критика да я нямаме. Критикът трябва да е чист, правилен, с всички достоинства. Трябва да разбира. Какво ще критикува поезия, когато не разбира от поезия? Или музика, когато не разбира от музика? Или философия, когато не разбира от философия? Трябва да разбирам предмета, върху който ще се произнасям и да го разбирам те основно, че да дам насока. За пример, представете си фигура 12.2, която представлява рисунка на траба. Какво бихте разрешили сега в тази фигура? Някой казва траба, нищо няма. Зависи в дадения случай как са съпоставени нещата. Представете си плюс безкрайност и минус безкрайност. Какъв извод може да направите. За да се образуват тези двете линии и този кръг, то и тяло в покой ли е? Как се образуват кръговете в пространството? Нали чрез движение? Кои са причините, че от този кръг са излезнали тези двете линии? Какво може да се предположите? Път ли е? Разбира се, когато се приложи живата геометрия. Представете си, че някой път очите може да бъдат по-големи, по-раздалечени. Или по-близко до носа? Кои са причините, когато очите стават по-големи? Някой отговаря: голяма алчност, големи очи. До някъде то се обяснява откъде се е зародила алчността. Защо алчността да образува големи очи? Понеже предметите, които искал да обсеби, взирал си, е възприемал и е повече светлина, и следователно светлината е въздействала да разтвори очите. Тогава как ще определите как се зараждат връзките между хората? Някои хора имат симпатия. На какво се дължи симпатията? Как започва? Кога се заражда? Отговарят, известно разбиране на душите. Не, към някой човек ти се разположен. Отговарят, ако са химични елементи, е лесно. Сродство. Сродство да. После вземете също червения цвят. После се намалява, минава в розов. Розовият в какво ще мине? В портокален. Отговарят, зависи от числото на трептенията. Кои са причините, че рибите са станали студенокръвни? Нали казваме, че само при топлината човек може да се развива? Как разрешават съвременните естественици въпроса, то е друга работа. Но рибите са се намерили при най-дни благоприятни условия – където горилата е било скъпо и за да добият топливо им е струвало грамадни усилия. Те са решили с най-малката топлина и осветление да живеят най-економически. Следователно, те са се лишили от топлината. С най-малката топлина. Намират ли се условия за топлина във водата? В едно отношение рибите са развили известна култура, и за бъдеще хората трябва да се ползват от рибите. Човек по отношение на материалния живот трябва да бъде като рибата. Че отлично Те са идейни, къщи не стоят. Железници, никаква фабрикация, никакви дрехи. Където се закъснеят, там се спят на водата отгоре. Един идеален живот има от рибите. Отлично живеят, чистота идеална. Като вървят порите им са изчистени. Говорим за онези, които живеят в океана. Рибите, които живеят в реките, техният живот е малко под друг. Когато рибите са излезнали из водата, техният живот се е видоизменил. Изменили са се в птици. Коя е добрата страна у рибите? Една отличителна черта у рибите отговарят мълчанието. Между рибите има ли радост, съмнение, безверие, има ли между тях? Да се проучват рибите, култура имат те. в нези, които живеят в дълбочините си, имат такива малки електрически лампички. Те ги носят на носа си да намерят своята храна. Дали те ги турят тези лампички или някой им ги туре? Тя е една фаза. Аз искам да изучавате рибите неотделно от човека. Културата на рибите, тя е човешкият дух. Когато човек е минавал през културата на рибите, човек е правил тези лампички в морето вътре. Човешкият дух е работил. Слизането и качването на човека, разните животни, които сега съществуват, той е път през който човешката душа е минала. Това са само фази. Човек е живял, неговата душа е живяла и между птиците. Той е създал птиците без да е птица. Създал рибите без да е риба. Създали животните без да е животно. Създали човека е без да е човек. Там имате мен, менелай, същество, което мисли. Елена, какво значи? Славната, светлата, великолепната. Херкулес, значи голям. То са все думи санскритски. Ин. Вземали се го от китайците. Огърците станало Йония. Ин, значи великото в природата. Там е хубавата страна, когато се изучава. Има хубава страна в рибите. Някой път хубаво е, когато си много разгорещен. Да се върнеш пак в морето, да поживееш с рибите, да се възстанови полег равновесието, да изчезне топлината. А що ми стинеш, ще се качиш при птиците, ще вземеш положението на една птица. Между орлите, между птиците ще поживееш. Човек може някой път да прави своите наблюдения, тъй да изменя своите състояния. Хубаво е някой път да мислите за някой ком, за вола, за змията, за пайка. Не се бойте, във всички животни, когато човек отправи ума си, те са като форми свързани са с по-висши същества. Сега тук на Земята, конете и млекопитающите, те са същества, които за бъдеще ще излезнат гениални същества. Вие не може да се смеете на един вол. Той е в зачатъчно състояние. При други условия този кон, когато си възседнал сега, може да има отлична философия, по-велика от канта, един ваш вол, който го впрегеш. За бъдеще може да бъде един поет, по-велик от омира. Една птица из двора ходи, но може да излезне нещо велико от нея, поетеса такава. Коя е сега най-великата поетеса в странство? Чели ли сте за някой велика поетеса? Именно в новата култура човек трябва да има широки възгледи. Той като държи старото, в новото той ще се приспособява. Аз искам да правите опити върху себе си, за да имате и други опитности. Забележете всички естественици, които се занимават с боболечиците, почват да мязат на тях. Или занимава се с рибите, почва да мяза на тях. Ако той специално избере някое животно, почва да мяза на него. И вземете българските овчари, които пасат говедата почват да мязат на тях. Хубаво е понякога за 10, 15, 20 минути да се спреш върху говедата. За толкова време има храна, но ако се спреш по-дълго време, за пример една котка може да те интересува със своето мъркане, но щом освоиш всичките тия движения, почва еднообразие. Но има котката известни черти, които човек трябва да възприеме. Котката има една похвална черта. Що мидва отвън, ще се спре, ще се изближи краката, ще се направи тоалета. После вземете оптиците, ще вземат, ще се прекарат всички перца, ще направи дрежката си, следто и ще изкукурига. Казва, оправи се работите, следто това пей, казва петелът. Котката казва, като отиваш на гости, изчести краката си, за да бъдеш добре прият и после помъркай. Тя предете й, като че вретено се върти. Като влезне, мърка. Казвам, ще предеш хубаво. Сега те са заключения, но има нещо красиво в котката. После има много самостоятелни черти. Ти ще я нахраниш, но ако минеш правилата, на които тя се е подчинявала, Показва ногтите си. Господине, аз съм влезнала в дума ти, но ако ми лишиш от свободата, аз имам и ногти. Кучето не е така. После много помнят. Има едно коти на изгрев, много бега. Един ден влизала в стаята, оставила някоя сестра Баница, задига я. Влиза и на другия ден, задига кашкавала. Казвам, хубаво, ти или аз, все едно. Сега сиди до вратата, казвам. Няма баница, няма и кашкавал. Сиди и не бяга. Казва, отвори вратата, да видя дали нещо няма в стаята. Много помня. Целият ден сиди и пази. Казва, баница няма ли? Кашкавал няма ли? Друг път не се спира. Щом аз влезна, то сиди при вратата, помни баницата. Отлична беше баницата. Помни. Как се възпитава? По-напред викам, говоря и сладко-медено, не идва, но щом вкуси от баницата от кашкавала, чудо се произведе в нея. Ние можем да философстваме, но ако една баница и малко кашкавал могат да преобразят навика на една котка, малко. Трябва да внесем нещо реално в нашия живот. Внесете нещо съществено в ума си. Не само отвлечени неща, но реално нещо. Изучавайте другите. Изучавайте човешките типове. Хубаво е човек да се срещне с добри поети, писатели, художници. Четете техните биографии. Избягвайте у нези Има хора, които гледат само нази на мръщената страна. Хора на настроението. Пазете се от тях. Ако се зле настроен, не влизай в дома на приятеля си. Когато си добре разположен, да. После когато идвате в клас, вашите разположения оставете ги отвън. Казва съм неразположен. Че какво има, какво е станало в света? Ще турем една книга отвън, който е неразположен, да се разпише, да каже, защо е неразположен, и веднага ние ще изпратим една комисия да се махне неговото неразположение. Да платим за неговото неразположение. Трябва да знаем причината защо е неразположен. Що е неразположен, какво ще уче той вътре? Знаете ли на какво ще мезе един човек с неразположение? На онзи певец в една православна църква, който цяла нощ пил с другарите си, като почнал службата за спал и почнал да вика на здраве. И свещеникът му казва, той в никакъв канон го няма, криво четеш. Съзнанието ви като критици трябва да бъде будно. Влезнеш някъде, в клас отиваш. Ще призовеш своето съзнание да станеш господар. Защо аз съм недоволен? Светът се е свят. Слънцето грее. Земята следва своята орбита. Хората се раждат. Има толкова щастливи хора. Ангелите се радват отгоре. Какво има аз да съм недоволен? Няма никаква причина. То са само фиктивни работи. Смешна работа. Както в онази българска поговорка, където дъщерята, мома, сънувала, че се е оженила, че се е родило дете и умряло детето и почнала да плаче. Като разправила на майката сутринта и двете почнали да плачат. Идва бащата. Какво е станало? Детето на дъщерята умряло. Че кога се е оженила? И такива глупави хора не съм виждала. И ако не намеря по-глупави хора от вас, няма да се върна. Тръгнал да скита. Минава през едно село, един си ушил нови гащи, потури, но не знае как да ги обуе. Дал ги на жената да ги държи, а той се качил на покрива, да скочи в тях. Стой, казал бащата, какво ще правиш? Аз ще те науча как да ги обуеш, но ще ми дадеш ли гащите си? Ще ти ги дам, само ме научи. Взел гащите и тръгнал. В друго село вижда едно теле, завряло си главата в една делва, заклещило си, не може да извади. Решили селените да му отсекат главата, че да го изварят от делвата. Аз ще ти покажа как да излезне главата, но ще ми дадеш ли телето. Щупил делвата, взел телето. В Друго село гледа, всички свътбари плачат. Булката била около 2 метра висока, че главата е половин метър по-висока от вратата. Дошла до вратата, иската и да мине, не може да я вкарат. Пък законът бил такъв, ако не влезне, най-голямото нещастие ще се случи. Аз казал, ще ви кажа, ще ми дадете ли наниза на булката. Той се качил на гърба и тя се навела и влезнала. Сега в живота няма да плачеш за онова който ти си видял на сън, че умряло. Че когато някоя телеса е турило главата в делвата, няма да режеш. Но нази булка, която е висока, ще се наведе малко. Морални правила са те в народа. Имаме страдания, малки страдания в света. Но тези страдания са посилитени ни. Ние можем да се справим с тях. Верен, истинен, чист и благ всякога бъде.